ننزمون سبق دے اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد اللہم مبارک اے اللہ برکت رہو لے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې وعلى آل محمد او پتا بهدارو ته محمد صلى الله عليه وسلم باندې مبارک بارك ایله برکت راولېږي دا برکت ته ته وي موږ ته الله نه سوال کوچی الله نبی علیہ السلام او داغ پتہ بیدارو برکت راولی نبی علیہ السلام لا الله برکت ور کھلو کرا دیر لوی برکت الله ور کراو جتا برکت تو او دامن برکت ستو وایو کلی زم کو زہرونو کی خو هر وقت دنیا گرز گرا گرزي شیطان نتر دا دنیا ډیر خستکڑی دا ډیر ڈولی کڑی را دا راته جي کله منه ایو چې پلان ډیر براقتی دی بس چې دا واروو که نه نو زم به ځین کې شي مال ډېری نو دولت پې ډېری د ډېیر ل برخې خاون به وای کته دی ته براقت وای که نه چې پلان ډ دی نو د یا قارون چې کومو څومره د مال خاوندو چابیا نه بي تاسو نو باندې او په خوانو باندې داګه د خزانو چابیا نه به وړل کې دي دمر دې رچابیا نه وي د خزاني به څومره وي مال دولت خداغه سره ډې زیاتو د کټه د برکت مانا مال کې نبی علی السلام ته رحمال نو نبی علی السلام ل الله څومره برکت ورکړو ا برکت د تو ا د دین برکتو ا د قران برکتو ا د رسالت برکتو اللهم بارک برکت نوم چې بیا وری کنا نن زموږ سبق تباکي برکت متعلق خبره ده چې دا برکت په جندل پکار دي اللهم بارک الله برکت راوړيږي علی محمدین او محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلی आले محمد او پتا بيدارو محمد صلی الله علیه وسلم باندې برکت شي دے برکت دالانون دے لکه سوره الرحمن کې راځي سورة الرحمن کی آیت نمبر اٹھتر ویشتہ مطفی پاردہ تبارک اسم ربی کا ذل جلال والی کرام تبارک اسم ربی کا برکت والده استاد ربنم دالانم برکت والده کم زکی کم کور کی چې د الله نوم اغته کیږي دا الله نوم برکت والا ده دغه حدیث کې راځي کم انسان چې سحر شي پاغبان باندي او د سحر په پاتي دوسرام ده د الله نوم واخلي نو ټول اورزي برکتی کم ریزت باندې چې تا الله نوم غستې شي منلو که نه مونشي مونږ شورو کوو نو مونلو تباره ګ موقعه تبارهګ او برکت والله دی نو کم را باندې وراث باندې کم رزق باندې چې د الله نوم واغستې شي دا حدیث کې راځي چې رزق باندې رټۍ باندې کڅوک د الله نوم وا نخلی په رزق کې برکت نه وي الله اکبر نن د منګ په کورونو کې د الله نوم نشتاب د الله نوم نشتاب اوایو موږ یار په کور کې مبارکت نشته او صاحب کور کې د الله نوم شته ها د الله نوم برکت والانو څه پرځکې د الله نوم شته څه ژوند کې د الله نوم شته څه پاتې ده د الله په نوم دی څو د کې د الله نوم دی څه فراز کا نوم دی څه هر یو قدم چې تا تویل شي دي چې د د پاره به دا دعاوي دګار د پاره به دا دعا وے دا دعا با وے دا دعا با وے شته سب ژوند کې نشتی کړه زکه خو زمنګ دا ژوند برکتنا خالی ده برکت څه ده برکت عزت ده برکت د زړه سکون ده برکت د زړه تکور ده او د الله نوم ده تبارکت مربی کا ذل جلال ولی کرام تبارکت مربی کا برکت والا ده استاد رب نم زمان پا کورونو کی دا اللہ نم چرتا ده برکت او دام یاد لرئی بیر خلق پا دی عاقیده کی مبتلا دی بیر خلق پا دی کفر او پا دی شرک کی مبتلا دی د الله نه سیوا زړه برکت اختیار د الله سره دی د سوره ملک ګورئ یو کم دیر شمتی पारा 29 و पारा ملک آیت نمبر 1 اولنه آیت ګورئ توی تبارک الذی بيدې الملک تبارک الذی بيدې الملک برکت والا دی هغه ذات بيدې الملک 이다가 پلاس کی د هر شي اختیار ده برکت اختیار صرف او صرف د الله تعالی ده د برکت اختیار د بل چا تر نشتا برکت ور کونکو سوک ده الله او د برکت اختیار من صرف الله ده کاولات کی برکت واډین ته الله تعالی سوال کې کرزک کی برکت واډین الله تعالی سوال کې د ژون کې برقت واړ نه الله ته بسال کې د ځان نه به طرقی نه جوړی د ځان نه به طرقی نه جوړی ځان نه به نه جوړیې ډېر دا شي که نه حجله شي جووره حج د شي و واپس راضی کنا ور د الله تور لاد شي دنیوژن من غوايو کړه چې حج کوي او عمره کوي اول په قران ځان کو کوي اول ځان خبر کړي حاسم دومره ټیکټ والا غوا حاسم ځان دومره پازاب کو دومره رمضان په تکلیف کې اخته کو ګره حج له بلادت شي خلک عمره لا یا حج لا چې واپس راضی وي ځان سره مډیر یو قیمتي ست درا وړل چې خدا پاک چا سره را ووه ډ را وړ د کهره وړي دی وي دا و ګورهزار چا ته خ هم نو تا سره وړي دی چې ګورې نو کاغ زونو کې او په تلوکې اوسب بنک نو چې کولا و و یو غټه کولا ویو دلته به ستا د اړهسم دی چې کېږي چې سم ټوپو وایي چې کولاو کي د پاهغې کې به توه دا داسې دي و دا مې د خ کاي غات ته ووي ن کې دم نې دم ګړه ډېره زیات ته و مخلوکوو په چې ن شوم جو کېچ را سره و خپ و دا غ نهې د خ کابي د غلاق نه و دا کټ کو اغلا دی وکله وایهته خوتهغلا وکله او داې سره را وړي دي و و دا ډر برکتې دی و دا الله د کور د خانه کابي د غلا کپرمې را وړي وي د نه کوی داسمبال کېدي او پهې بانې چې و د چاسترګې لږي که نه مستسترګې بررکتی او ب چړی و چې زممرړه شم نو زبا پهسترګو باندې به بیا دا کې دی خدا پا پهېخه مخته دي او خبر نه دي چې د برګت اختیار خو دا سره دی تا د خاکاي په غاف کې یا طور غلا دا جو ډ خلګوره به دغه غ مخته دي صود او خلک به مچ خدا پاکه دا خلک در ته پاک ځ دی او دک ته ګنده دا مشرکان ني او سووک په کې د مدیینې مونه ورې را وړي دا چې د مرې نه او دا نو پس راشي کنه نه سب چې دا چرته د ته خیاړی نه راغلی ده کولا و غړې به کولا وي دا مې را وړي دي دا مصوله را وړي داې پلول را ولی داې ډګول را وړي ی خدا پاکه متیلی به کولا وکې هغې به خا وي داې دي وای دا خو د به دینی مونهورې خاور ده که نه دا, دا به به پالې ځان ت ب به چم چې روزانه هاچوم او دا وو بس کپ یا خدا خبر ندی که نا تا خاور ویده را برکتی دا تا خاور ویده را برکتی دا تو پا دیخم اخت دی قرآن نا خبر ندی پا منس که خوی اللهم بارک اے اللهم برکت را ولی که خو برکت پیجنی نو دا برکت ستوی او سوک پا کدا سی دی چه یوزه چرت دی ته کې توره پر د د نوبی ل اسلام تې او چا پهکې پټکې جوړ کللوي د نوبیلی اسلام پټکې دی او یو کااګونته او لخته د وي د نوبی ل اسلام و ساده تا سکې ووایه نوبیلی سلام امساده او دا بې د نوبیلی اسلام پټکې دی او دا بکې دا اوسګوره په د غه او نه میان غ کوي چې په د مسله پو کې ول غ خو په ممبر را غ ته پتهې دا خبرې مون کوو بیا نه نو به را ته خلکچګوره دام نهې دی دام دی نه منې دا په کې نهې دا میلاې بله اوورې ده و نه پوهږي که نه تونه خبره ده دین اورانا ده دې کې دین په بار کې مونږ ته په په بار کې په هنيش دي ولي برکت چاوله په جندو ده الله دې برکت دي ځرانه چی دعا بي الله دې برکت دي کو دا پترنه کې چې دا زرانه دا برکت دي دې کې ته کوڅو کو کرا چې ابي ته خو ماته دعا وکړه دې اجازه دعا دې وکړه چې الله دې برکت دي کا او دا بيد دې برکت لکه څنګه برکت دي کا سمي خدای برکت دي کی دا بردي برکت ماته مطلب لگوا دیګه خدایشته کا غيله مطلب ور دي ښا سوق با دان سره د ديزنتي عمره لا يا حج لذي دان سره ب کپن وی سي کپن بواقلي نو التجلال شي د زمزم په اوبو کی لون خوش کی دا نو بیا ا راوڑی را جنکو و دا وګورې دا بهسمبال دی دا ما ته زمزم په ووو باې لړ کو ششکی دی او ما ته په دا داچ و ی مطلب دا چې لکه م ز به دا را توواچ نو زه به اوبه خللی شم که براکت به ما ته ح شي ځان خبر کوې ځان یو ګټه ده چې د جنت نه دا ده تو جو جنت 내 یو غټ راغلی دا یمه حجره اسوت ده حجان اقولی بو ټول یا که میځ دی وت نشینه د لری نه واد دې سلامی غوند کیږي هغه د جنت نه راغلی غټ عمر رضی الله تعالی نو تراد اقولو مرګرو توف کی دی ګټه ته مخامخ شو د اخ کلا ولا سنچي دا گټک کلا ولا نطب قدمه بشاشو بشاشو او ری زنانو د ګلشن غادي د مردان محلي مسلمانانو زنانو او نور چي دا کم زنانا اوري د موبایل پر ذرياباد دي او ری حجريا سوچ چي دا جنت راغري گټدا و توي عمر ته وکد شو او ګټې کوي والله انکه حجرون زمادي پ خدې قسمیت ته او ګټئ لا ته ضروررو والله ته چاالله ضرر او نقصستان ن شي ورکی او نه چاله فده ورکی شي نه په تا کې نقصستان شته او نه د پهې فده بیا وي ماه ه رسول الله ص الله عليه وسلم وی کما نبی علیہ السلام نبی لیدله چې تیخ کول کړی وی زمادي په خدای قسم ما بچریم ته کول کړی نوی او ما پیغمبر لیدله پیغمبر می لیدله وګوره دا کومر زه اوس په دې کې جو خلق بوې چې ګور دام پنځ شو دام وادي شو سوي ګټیتا والله انک حجرون د جنت دراغلی ګټیتا سوي وی بتا نقصان او فائده بتا کی مشتی او دلته دلتا دخلقو ساکی دی دی خواه اے دلتا دخلقو داکی دی دی چی او پیر پیوزه ناس تاو کی وی دا برکتی دی ده کم لوخی کی چی پیر تی بخوراک کردی وی دا لوخی دیر برکتی دی دا دیر خالی پا دیغم اخت دی د ذات زیات د برکتت اختیار د چا سره دی تبارهله زی بیا دیملک دغهولې خبره سوه تباره کت مرببي ګ زل جلالې ولیکرام د الله نمبرګتی دییک شوه او د برکتت اختیار د الله سره دی د بل چا نشتا نبی نوبي ل را سلامی طسلام ی غونېته ګړه والی وه وورئ نبی علیہ السلام یو ونی څڑ ډډه والی و وا. ولدا داغه ولې د دا سوري دلال دی نبی علیہ السلام ناست کړی و داغه ونی ذکر په قران کې راغله ده سوره فتح کې راغله ده ٹھیک وها هغه ونه چې داغه ذکر په قران کې راغله ده ولې د سوري دی د نبی علیہ السلام هغه چته تو وچت مقام والا مرګرو صاحب کرا هغې د تې د لاندې نته کړی ده عمر رضی الله تللو جو دل پهلاه تېردو هغې وونې د لاندې او سړی نپل کول نپې کول عمر ته و کتل سری یواازوکي تته د ونې د لاندې نپل و وکل هغه ورته وي هغه ورته وي و دا ونه ډېره بره کتی ده و کېد و دا وونه ډیره بره کتی ده ځکه چې ددې وونې د لاان دی نهبی ل طرب کړی وه او دی ونې دی ډډه والی وه دد وونې دلاان دی ته به ارامو نته کړړی وه چېغ ډیر وچت ولیانوتهاب اوچت ولیانو کنو بیر لوی اولی کېرامو ډیر لوی خلکو ب ل اولیو د ددې دانې ناست ت کړړی وه نو ما د ده به ما د برکت د پارا د دی وني د لا دا نا پلوکل عمر ته ویخه الکه ویننه خو دی نا پلوکل سبب خلق دیده تجدید وروکی سبب خلق دیده تجدید وروکی عمر ته صاحب اکرام او وروختن صحابو ته خبرو په توحید د مین خلق وکره هو ته پته و چې تبارک الذی بیدل ملک سبحانه او تو پتا وسی تبارکات مربک از جلال و الکرام اوتر پ اللہ دے <تصفح> ولیکے کمنا برکات راے تابے رجمکل ودا ون د ایک نو ونڑوی ونه ول ختم گئی آغا ون چا گئی د وئی درو استا د ذیل ول ختم نکلی ونن د دی دالان دی خلق نفل کی سبب ول دی ون دالان دی خلق دی ونتا لگیا وئی نظرانی شکرانی و ورکی عبادت به کی لری کیدا ولی اخلیت قرآن کو ایدو کنا او دا ولی پدی پریشانو کی او پدی غلط واقضو کی اختیو وجداد چې مون په قرآن کویګم نو او پدی نه پویږو خفم نویو اے قرآن کته نه وردی کنا یو څړې دا قرآن ولنه وردی نو پدی نه ورتلو دے خفم نه دے کنا دا احساس ته ځګړل چا کاش افسوس قرآن مال ناراضی ده پتبطم ډیر له یوې پتبطی میخه مچ دې په افسوس وکینه دې به ځدېګی کنه دین نه کویږي په قرآن نه کویږي په موز نه کویږي د موز په ترجمه نه کویږي انا افسوس دې نه کوي کنه وله کم سړی سره چهه تاسې کرا کم نارینه زنانه تر چهه تاسې जर مالا ناراضی الله تعالی توفیق ورکي یو نه ورځ پزړل کې د ذکر هغه تاله په پاک واجی موږ له قران را نو موږ د برکت په مطلب پویږم نو او په دې نه پویدو خفم نه یو عجیب کار دی یاد تا ته الله اوم بارک یا الله برکت راولېگا علی محمدین او محمد صلی الله علیه و سلم باندې او علی علی محمد او پا تابیدارو د محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانده برکت او بیجندو برکت ستا ہوئی برکت دا اللہ نمده دا اللہ رضا ده دا اللہ تابیداری دا برکت ته ہوئی جلا خپل پیغمبر لور کردو برکت دے قرآن اگور سورت فرقان سورت فرقان آیت نمبر ایک الله اكبر سوره الفرقان ایت نمبر 1 اتل ثم سی پاری اخر اتل ثم سی پاری اخر دلت توئی تبارک الذی تبارک الذی برکت والا دی اعزاز نزل الفرقان نزل الفرقان برکت والا دی نزل الفرقان چرا لے نازل کڑے فرقان فرقان توئی حق او د باطل پمنځ کې فرق راوستونکي کتاب بنت راوستونکي کتاب آغاز بیا فرقان نازل کړل دی ته مطلب نبی اسلام ل الله رب العزت صبرکت پر کړو قران دا برکت تا ته ملایو دی چې ته د برکت ته طالب غارې د برکت خوایښمندې قران راواتل قران په خپل ځون کې راواله قرآن او را عمل شروع کا او بیا په بلد کله وي دلته وي که نه چې برکر کوله دی ګار چې فرقان اورآې راجل کړی دییک شو نو مخې وئ ل کوونه لیلعاال می نه نهديره تباره کل لي ن دل فکانهله غبدتی ل ویدہ کتاب میں در لے گلے دے اے پیغمبرہ برکت مدر در لے گلے دے دے دا پارا چی شیطو لیگون لیل عالمین ندیرہ عالم کے مخلوقات چکم دی انسانان چی بھی پیرین دی اگی ویرے دا اللہ دا عذابنا او بیا گورا تا نور تفصیل بیا بسورت این عام گوری آیت نمبر ایک تو پچ کتابن انزل الله الیک مبارکن کتاب دا قران عظیم شان کتاب دی انزل الله الیک را لګلې موږ تا تا مبارکن دا برکت نه ډک کتاب دی الله څومره زبردست کتاب الله غږه لالي ګل دی څومره کتاب الله غږه لالي ګل دی مبارکن دا برکت نه ډک کتاب دی تا په کور کې به برکت راشي الجدتاب جوونکي قرآن راشي مبارک د برکت نه د کتاب ده نو پتابعو ور په دیوې برکت به کل راځي په خودو سره موږ آیات قرآن نه ویل کنه ته کم قرآن کوی غنو موږ صرف دا ورېدلېږي قرآن به برکتي کتاب ده بس قرآن په تاک کې پروتي کور به برکتي قرآن په دکان کې پروتي دکان به برکتي و که نه ران د بررکت کتاب منږ چنګهګرول دی بند کتاب نهله ووي ف تهرو دا کولاوکه دا کولاوکهه دی چې د ته سوی پاغې په جا نو مباره کوون عله به ته او که نه کتاب بند کتاب د بند کتاب د لاندې ته انسانان اوړی را وړيولی را وړی قرآتهته سوی ته یا دووب ته ځې یا بهر مل ته ځې خورآ نا وړئ د خوآ د لاندې باغ ت را تیر شي حالک اوس دی برګتی شو دسمنګ برګې شو د وز سوودی ته لالاړ شي دو ته بهړه شي د هلته په جوړو باندې بیسې را وړېي د دل ته خو پیسې راورږي که نه هل ته خو د پیسو باران کېږي د دا د برکت وي دوکاندار باکتت دی ته وي چې په دوکان کې خورآ پروي انو گیراک بابل دکان پریدی او مالا برا جی یہ زمارا با دالا کم سوچتے دالا کم خیال لے برکت پا مانا خلی پوانا شو خوا چا بوری شا دغدی اغاللو ہے قرآنی وي اتوئی و دیلہ رکزو کی غرطی نو پاگی تا پاسی لکلی دکان اور مکان کې خیر او برکت کے مطلب دا جدا راجولن کا نو پاکور کې او پا مکان که با دی خیر و برکت رجی و اتاقو لوه قرآنی لی کری دی که پرو قرآنو پروتی که نا عمل کنه نو برکت پر رجی در زنی اما قرآن پاکول ہوئی هم دق آیاتو گو ری ایک سو پچ پر سورة الام کتابون اند اللہ علی کا مبارکون دا قرآن آزی مشان کتاب دے اللہ وی منگرا لے تا ته مبارکون دیر د برکت نڑک کتاب دی د برکت د ده, ده کتاب دی نو فتهبی رو په ې پسې راان چې دا کو لا او کوي دا اوګورئ دا ده کوي او دا په خپل جوون کې راون و خو انفازته خیال کوئ وکو او د ې د دوشمنې او د دو د مخالفت نه ځان بچ کوي د ې د پ ادب نه ځان بچ کوي چې تش د برکت دپاره دی لې وختکو د بیا حقو په جرا د دې د ناقدرې جر دا قدرې ونه کوي الله اکبر وتقوا بیا ور پتی شوې لعلکم ترحمون دې د بار اج په تعال ذبان راه شي رحم بجا الله علکې د برکت کتاب را واخلې به زګړې پنیت باندې زما خو یې د برکت راځيبه په کورونو کې تنګه ته قران عمل سره نن زمونږ په ژوند کې برکت نشتی برکت څه ته وي برکت دې ته وي برکت دې ته وي چې وینځان دې یو انسان دې او دا عمر هلته کومه لانی خدای دې په عمر کې برکت پاتاو عمر کې برکت څه دې عمر کې برکت هلته څه ته وي چې مطلب ده پاک چې څلکل نه نوبته دو 200 کاله کا نه برکت دی ته وي برکت دی ته وي چې په لګ عمر کې د الله پاک برکت واچو خیر او برکت چې دا عمر 50 کالي او تا کار کړی د 1300 کالو او چې د عمر نه برکت کټ چی دچا دچا په عمر کې برکت نه نو عمرې تل کالی او کار کړی کاریکلای د یوی ورځی دله سورزو داوري په پځون کې برکت نو جون کې ورو برکت نو نن خلک که کلا شیخ ته د پنځ پیر رحمہ الله څومره بلګ وخت ټول دنیا کې داغه پیغام پور شو بلګ وخت کې دا وله بلګ کار ډیر شو دې ته برکت وای بلګ وخت کار ډیر شو او جده جاب جون کې برکت دی عمر به ډیری کارونه کیږي مدرسه دا اداره دا څومره چې طالبات دي د مدرسې طالبات واوري معلمات واوري د الله د دا الله د برکت چې غوړی څه دی لغوه کې الله ډېر کار واخلي دا چې کار واخلي چې دې کار او سلوک او لوګي او لبان نشکوله چې دې درتون او خدمتونه کوي او چې جابا جون کې الله برکت واچي نا غنه په یو کال کې خدمت والی تمرا بلی جون کې برکت دې او چې جون کې برکت دې ته لګیا او تکره په دار یاد ساتي عقیدہ خپل سباول پکار دي عقیدہ بدا ساتو چې برکت خاور الله دې برکت ورکون کې الله دې او د برکت ذریع صدا قران چې قران الله وتع مبارک مبارکون ولی برکت ټاکي کتاب راځي چې د الله د کتاب را واخلو زماته ټول د دانې حد ده د دعو ده د وینادا چې بیا دا نو اچرم چا ویل نو هم په دغه سوره ملک بیا وایي ارمان مته یا خلق لو کن لو کن نتماو او نا ګلو ما کن فی اصحاب الدایر حایرمان حای کاش حایت سوچ چې مون قران اورې دلې او منګ پاګي باندې با ځان پور کړهوه ما کن فی اصحاب التعیر نن بمنګ ځان نم پدی لمبو ولا اور کی دوبرا ته الله قران اواس لای لازمی نه دا چې زلاله وی چر زما عمر سپېت کال دے اویا کال دے اذ بوس ادی باتا سره اولی باتا سره شروع کو نه شروع کا شروع کا قران شروع کا تب قرآن شروع کی حال علیبا مخ ختم کله او تاالله مرگ راغې تاله مګ راغې ح کې راځي چې په ور د قیامت دغه اب چې په سپین سر باند دی سپین سر باندې په لیوانلی کې هغې نرانې قاده شروع کړي وه پهله ن تخته کو وه او دا قرض دی شروع نوررانې شروع کلا چې کله ورځ د قیامت شي د دغه اب به دعالیمانو زنناانه سره په سط کې ولاړهوي ته حضرت عائشه سره په پتف کې ولاړی ته حضرت خدیجه سره په پتف کې ولاړی د علی سره ولاړی نو رخ پلخ پلوان بو توي یا بي ابي ته کو نوراني قائدم ورانه او بي دي هغه وته بچي نه او خو یې ذکر او می کوله کنه کوشش قومې کو شروع کړی قومې وکړه نا بي تا څنګه قران پروګو ابي بو توي چې کله زو وفات شم کله زمړ شم تاسو داخله یا بي لاړه ابا یلاغه او به کې دا کې را شو عالم برزخ کې عالم برزخ کې الله پاک یو مدرسه د مددي از د د پارا د د د متعلمینو د پارا الله ان ته مقرر کړي دا تمره ان تران د از د کړي په وخت پني مګي پادشي الله معلمین معلمات مقرر کړي وي الله یو شابخا یو دا به وي چې ان ته عالم عالم برزخ ته الله با ته از د کړه هلته مې زهای برابرو هلته م دماغ برابرو هلته ټینشر هم نه هلته د ای شي پرشانین وه ځای مې برابرو پهقرران ته م کار ووي ده کوې د کوې ده کوې د کوې حتا کې چې قیت راغې او د خیرهته عالی بند پاسېدم نو دا غړ کهه تاسو ټول مو طول نه جلله توېخر را کي چې موږه دا قرآ په دهکر ګازیت کې را چې څوک د قرران په دهکړ کې د ته مګ راغې وید به د شوهده او په سبېاتي دمر له باقام ده یو شیخ دې د کماړی شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا رحل الومین دې الله دې په عمر کې برکت واچي الله دی ولا صحت ور کې اغي درت کوي چې قرآن دې ذکرې دا وسه پوری بسنګ په دې ذکر کې لګيایو غیره اسپریچوال شیخ دې بس د قرآن په دې ذکر کې لګيایو چله بدی کې موږ له نور مزید مہارت راکې دایات ساتي دا قران دی کتاب ولید چې بنداچا ختم کو جو وخت کتاب تخت پښوا ختم چاو کو ویلاني ختم کړل نه نه ختم کړل ختم سنگ کړل بس تر تش را درې ویل دا یا ک ترجمه ویل دا یا ک طالب کورسی کړل نه بس کتاب بشوي دا نه ختم نه دا کرا دا زو خیال کړی په دې ختمونو کې اکثر دا کاریا یا د عالمان دي کله ختم کی مچک اللہ دیتا من سیدن الجنت والناس اخری سورت تورچن بیا قران شروع کی دا ولے دا تک شروع کی قران دا ختم گنا اقوا بل کتاب ہنشتي دی بنزم کیو کتابن پش گم کیو بل کتابی نا ختم شروع بیا بیا ختم شروع قران جلتا و اقرا وایا قل قل سبط لب دے قل وایا قران وایا قران حتا اتان اليقين چې بس هغه یقیني سي ذراغه مرگ اراغه بس کي فقط مشو الله دې ټوله توفيق راکي الله دې قران iz ذكر مونته آسان کي او زمو پزرونو کي الله دا قران دا iz ذكري هغه مينه واچي هغه جذبه واچي زمو پزرونو کي دومره لوی جذبي چېر دا قران موږ دې ذګم دا دا به رب خوک کتاب دې دې دې خبري دې دې خولي خبري دې دې دې دې هيسته خبري دې قران چې کله ستا په زړ کې د قرآان سره مینه پیدا وه ستا په زورې به د لا مینه پیدا شي او د کوب انسان په ضر چې د الله دی کتاب مینه نه د پوه شي چې د د په زور کې د الله سره مینوشي قرآ سره مینه د الله سره مینه د ققرآ نفرت د الله د نفرت الله توفق را کې او الله پاکېزمون د ټول نه راې شي د قرآن دلم ګسان سوال کوي هر درس کی د ختم شي مون ختم شي هغه کی دعا قبلي ځان ځان له دعا واړي دما په دعا دما د دعا په تم کېږمو په درد ختم جو لاسته موشته کوي نه کوم عمل چوشي حدیث کې راځي کې نه عمل دیو کو نه عمل نه پر دعا کې دعا قبليږي مونږ دخل کوي تاسو دعا نه منئ مونږ د دعا طریقو په جنا مونږ دعا ولي نه مرو نو هر یو نیک عمل تردی پوری چې یو یو معمولی غونته کې اوله م دکر کوي چې دلارې نه تا یو ازغې او چت دا یو ن ک ده یو عمل دی د نیک کار دی وکو د دی نه پس تا دو وک نو الله دوعا قبل د قرآ خو بیا په عملو کلو عملله چې خیر وکو منطله من آ مه د درس نه بعد تاله دعا وواړی جللهستا د کتاب وویللی شو یاله بې مله عمل کولو توفیق را دا سوال کوئ د اللہ د ذکر دی اللہ د لفظ قران د کوئی خپل اولاد د پارا د خپل بچو د پارا د خپل معاشره د پارا او دغه شانتی چې کوم جایز سوالونه یې وکوي دا ایمان د استقامت د پارا او وې با ایمان باندې تر مرګه پوری چې دغه خاتمه اوشي دا سوال دا دعا دا انت کوي الله دې متول توفیق راکړي او الله دې تموته له رحم وکړي د غاون کې یو زنانو فچیدا په دې درس راتلا تو او کې الله پاک داږي آغا جان خست کی او الله رب العزت پر رحم وکي او مونږ له دې ملل توفیق راګي د مرز تیارې رب دې رشي درس کې آغا جان بل دوا او نن نشتی آغا ثقله دنیا ژوند ده دغه دنیا ژوند کی دا پروګرام دې او د چاې انو ناراضي مسته الله دې موږ له ټولې ایمان ګټه راکې الله دې قرآن ګټه موږ ته نصیب کړي الله دې قرآن په همو ته نصیب کړي لازم ده ته راځې ربانا اتنا فی دنیا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا بهذا <تصفح> <تصفح>